Mörkret Ännu några steg För jag har en ängel Någon som vill ge En vänlig hand. Ja, jag har en ängel Någon som kan hjälpa oss I land från livets ström Jag har en dröm en livets ström, Ja, har en dröm. Väl att på Om du tror på under Ser du hoppets färg Känner du att tanken Kan förflytta berg Alla har Länge Någon som vill som kan hjälpa oss i land från livets ström jag har en dröm från livets ström Välkommen till ännu ett program. Det började med att begitta Edström och Svante Bengtsson sjöng och spelade Jag har en dröm. Just detta blir något av temat för det här programmet. Vi ska faktiskt höra en 4-5 sånger som heter Jag har en dröm men som är skrivna och framförda av olika artister och personligheter. Och även i läsningen kommer det handla en hel del om detta med livsdrömmen och planerna och vad som blev av det hela. Välkommen att lyssna! Du som lyssnar via Närradion i Norrköping eller Linköping eller som lyssnar via min hemsida där radioprogrammen finns som så kallad poddradio och det är ju min sida är på www.ingvarholmberg.se Jag sjunger gärna för dig en av mina sånger Vad livet handlar om Lyssna får du höra det handlar inte om att gå i kyrkan Det handlar inte om att vara from Det handlar faktiskt om att följa Jesus Bli född på nytt och bli hans egendom Att tända ljus i vackra katedraler Och höra orgen spela sjömusik kan vara fint men öppnar inte porten Den trånga porten till Guds himmelrik Etik, moral och tro för utan Jesus Det Är som att hälla soppa i ett sol. Men säg hans namn, ta mot hans frid och vening Så spelar inget annat någon roll en sökare som söker hela livet Det verkar fint och ganska religiöst Men den som söker finner står det skrivet Och här hos Jesus blir din tro förlöst Det handlar inte om att gå i kyrkan Det handlar inte om att vara från det handlar faktiskt om att följa Jesus, bli född på nytt och bli hans egen bod. Efter Ingvar Holmbergs songen till ukulele, det handlar faktiskt om att följa Jesus, så hörde vi Peter Magnusson sjunga "Jag har en dröm". Det finns mycket vi längtar efter, kanske som barn, eller som tonåringar, som unga vuxna, mitt i livet och till och med som äldre eller gamla människor. Roland Utbult, härlig sångare och musiker och även politiker, sjunger för oss sin sång Vågor av längtan. I mitt hjärta finns en längtan efter livet, en skapande och varm atmosfär. I mitt innersta rum står det skrivet Att den är alla männi vän Men jag kan inte längre leva på det jag lärde mig I min barndoms lysnande tid Men jag längtar att få och läcken tillbaka igen Jag har sökt efter mening och tanke I religioner och filosofi I politiska system som byggts upp för oss Har jag satsat min kraft och energi Men det som ser ut att bestå det faller samman Vi bara står och ser förundrade på och jag längtar att få lusten och leken tillbaka igen Vågor av längtan strömmar av liv Vågor av längtan välkomnar en ny tid när lusten och leken i livet är tillbaka igen Jag går sakta mina steg mot stranden På den stig jag ofta vandrade som barn Mina fötter gör fotspår i sanden när jag minns den tiden som var Men det är alla dessa dagar som kommer och går Som är min pulserande verklighet Jag önskar att få lusten och lägen tillbaka igen Det är mig det beror på Om jag ska låta vindarna Fylla mina segel en gång Nu ska vi höra Linda och Joje sjunga Jag har en dröm, den songtitel som det finns massor av i mitt skivarkiv och vi hör några av dem i det här programmet. Mm. Jag har en dröm som Efter nästa sång ska vi höra läsning ur min nya bok Ordslöjd där det är både prosa och dikter och innan vi lyssnar på läsningen så sjunger jag en bibelvisa för dig i en enkel hemmainspelning. Visa mig Herre din väg.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 Här kommer sjätte läsningen ur min bok Ordslöjd med prosa och dikter av olika slag. Jag läser ur de fyra avdelningarna i boken. Saltare, alltså texter till och om Gud i diktens form. Mest ur min sångproduktion under årens lopp. Den andra kategorin är spaltare, ett påhittat ord om prosastycken av olika slag. Och så läser jag någon dikt och någon bön ur tredje och fjärde delen av boken. Som du Vi vill älska varann som du har älskat oss.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 Jag har en dröm Där människor förstår vara Det du och jag får vara som vi är Jag har en dröm Om människor som når vi I ärlighet och öppen atmosfär Allför ofta är vi med i livets maskerad Och gömmer så vår släva om trygghetens Passat Vi vågar inte kasta vår mask Och öppna oss mot framtiden Vi spelar mycket Hellre roll Prestigen står i vägen igen Jag har en dröm Där människor förstår varan Där du och jag Får vara som vi är Jag har en dröm om människor som når varandra, I ärlighet och öppen atmosfär Allt för ofta vägrar vi att inse våra fel Och tvingas oss själva till att fortsätta vårt spel För klädnaden tar vi inte av Och öppnar oss för sanningen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 är det en dröm att människor förstår varandra, Att du och jag får vara som vi är. Är det en dröm med människor som når varandra I ärlighet och öppen atmosfär. Efter läsningen ur ordslöjd hörde vi Lasse Sigelin sjunga Jag har en dröm. Nu ska vi höra en gammal inspelning och en också en mycket äldre sång. Lapplisa, Anna-Lisa Öst som eh, sjöng många härliga sånger. Och... Eh, hon sjunger Guldgrävarsången. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känt. Men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent. Men jag blev frälst, ja härligt frälst. Lite äldre ordvändningar, lite äldre tonspråk. Men en mycket hörvärd sång och inspelning. Guldgrävarsången. Guldgrävarsången. Gång i fjärran väst Vid stilla havets kust Jag fann mig själv en sommardag Mitt hjärta stod med lust Och snart med mot På land jag stod Jag tänkte gräva guld i rik och få det känd Men mina planer gick omkull Och jag fick ej en cent Men aldrig förr Ni bättre hem Ty jag blev fräck och härligt fräls Och jordens skatter På vem som helst Jag byter ej var Den skatt jag får För miljoner Jag mår så gott. Jag reste hit och dit Att söka gull och glans Jag strävade och medan Lid att vinna ärans krans Jag ville å till högsta tag Jag tänkte ej på Att när min pann var full Jag måste gå till det gå Och lämna mitt skörtull På denna jord Och själv bli mull Man slåss om torvorna Idag just liksom förr Och ser i stackars lasar Där utanför sin dörr Blått för sin skall. Och sen blev Då klappar döden på Vem kan då hjälpa vem Den rige mannen måste gå Från guld och finningsstämmen Lazarus Han fick gå hem Ty han var frälst Och härligt frälst Och jordens skatter Fick vem som helst Han bydde Så att vinna ära här det aktar jag ej stod mitt namn i himlen skrivet där och genom himlens bord en gång jag går och honom får betyder mindre här om kassan ej är full att vara himlens miljonär är mera värd än guld i banken där bor ej om. Ty jag blev frälst, och härligt frälst, och jorden där på vem som helst. Jag byter ej var, den skatt jag på, för miljoner, jag mår så bra. Jag vill läsa för dig tre ganska korta bibelställen som också knyter an till temat om Guds planer och våra planer och Guds ledning i våra liv. Ifrån Saltaren 20 Må Herren svara dig på nödens dag. Må Jakobs Guds namn bevara dig. Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig från Sion. Må han minnas alla dina offer och ta emot dina brännoffer med välbehag. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina böner. Och i ordspråksboken 16 står det så här Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Och i Paulus brev till Efesierna kapitel 2 står det så här Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det är roligt att göra planer. Det är roligt att ha drömmar. Och det är viktigt tror jag. Mycket av det vi vill och det planerar och drömmer om. Det blir ju verklighet. Och en del blir inte det. Det viktiga är att vi är öppna för Gud i vårt liv och säger, ske din vilja, led mig, ta hand om mig. Och då får vi uppleva ett härligt liv, där mycket av våra drömmar blir en verklighet. Låt oss be. Tack Herre för livet du ger oss. Alla dessa år och dagar med möjligheter att leva ett spännande och innehållsrikt liv, att... Planera och drömma och förverkliga mycket. Och också uppleva att en del saker blir inte som vi drömde och hoppades. Led oss efter din vilja. Ta hand om oss. Amen. Roland Utbult sjunger för oss igen och nu sjunger han Om du vill att jag ska resa. En sång som talar om öppenhet för Guds ledning och vilja. Kallar oss. Du kallar oss till att följa dig. En värld som behöver en hjälpande hand Jag nämnde förut om min hemsida www.ingvarholmberg.se Där är det ett nytt blogginlägg varje vecka. Det är sånger och dikter och videos med natur och blommor och annat och träd. Och det här radioprogrammet finns att lyssna på när du själv vill. Vi har en härlig sång i temat för programmet Leva i visionen En stor grupp sångare och musikanter i så kallad strängmusik sjunger för oss Och sista sången blir med evangelistkvartetten, fyra pastorer och förkunnare som sjunger vackert tillsammans. Och det är den kända sången Herre kär, ta min hand. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Ja, det är så.